а молоді не хочуть. Хто знає, що воно таке уродила земля? Спочатку камінь був невеликий. Пилип приніс його під рукою. Кругленький, мов, чиясь голова. Домаха була тоді ще молода. Лише минуло шістнадцяте літо, і вони тільки побралися. Пилип поклав камінь біля колодязя. Коли приходив з поля, домаха зливали йому на руки, вони часто дивились на камінь. Він або сміявся, або журився. Потім заростав травою, і його не було видно. Через рік вони знову його помічали і дивувалися, як він змінився. Не просто підростав, а старшав. У нього змінювався вираз. Здавалося, камінь проживав життя разом з ними. А потім пилипо не стало. Так само, як і тепер у досвіта. Він прокинувся, взяв косу і пішов на болото косити. Вона провела його на ганок. Він поклав косу на плече, вийшов за перелаз і почав спускатися вниз. Тут виїхала чужа підвода з якимись людьми. Ті про щось гомоніли. Пили псів до них і поїхав. Вони звернули до болота. Дома хат дуже побивалася. Шукала і гукала його з дітьми все літо. А потім діти виросли, і її хата розвалилася. А нова хоч і велика, але там така тіснява. Домаха спала на скрині у комірчині. Син з невісткою в кухні. Невістка часом подоїть корову і каже, «Понеси бабі молока». А він каже, «Навіщо?» «Все одно котові виллі». «Ох і син!» Їй, каже, треба вже не їсти, а Богу молитися. Дома хастаріє, і з кожним днем її місця у дворі меншає. Отам, на лавці, вона раніше лежала, коли жарко. А тепер дітвора ляльки розіклала. Отут біля скрині стояли її відпорки від чобіт, які вона взуває, і ціпок. Приходить якось увечері, а там ящики з зерном. Невістка каже, для вас же краще. Ставайте на ящик і залазьте на скриню. Скриня низька, можна і без ящика. А де подіти від порки і ціпок? Вона подумала та й почала класти біля себе, від стіни. Місця вистачило. За молоду домаха не раз ходила скаржитися начальству на ту дивну підводу, що забрала Пилипа. А владі все ніколи. То продорозверстка, то колективізація, то війна, то світовий мілітаризм. На неї ще й гримали. Краще б ви мінімум виробляли, а не морочили нам голови. Вона так і умилася сльозами. Хто знає, що то за люди були на возі? Може, Литвини десь його чарами заканудили і не пускають додому? Вона брала на плечі торбу і бродила по болоту. Раз цілий місяць не поверталася. Прийшла у грязюці, син гримає, де витиняєтесь, картоплю копати, а вас тридцять днів не було. А вона? Хто тобі про дні сказав? Немає ніяких днів, ні годин, ні хвилин, ні років. Що ж це по-вашому? Те, що ми хочемо знати і бачити. Більш нічого такого. Все отак минає. І махнула рукою. Руки? Десятиліття, дні і хвилини. Домаха вже давно предавно стара. Гомунить до глечиків, до ціпка. Діти кидають у неї груддям. Домаха-сіромаха, у голові діромаха. Вона не зважає. Тільки до каменя притулить цей рукою гладить. Цей ранок видався особливий. Вона побачила ту підводу і на ній пилипа. Домаха ходила по двору і усім розповідала, мов пили б живий, приїздив на сірих конях, молодий і здоровий. Стараж світилася, навіть сказала невістці, а винесино ворочок із квасолею до каменя, може я перелущу? Невістка схитнула плечима і пішла по квасолю. Коли повернулася, домаха була уже хвірткою. Мамо, ви хоч би поснідали? – гукнула. А коли обернулася, то здригнулася. Ще одна домаха лежала на камені. Ниць. Руки, мов коріння, трохи не торкалися землі. Шептуни. Дорога з прилук на Суми лісиста з горбами, долинами, озерами і байраками. Оба вічнеї кілометрів за п'ять був колись хутір Шептуни. Вікові дуби, голосні осики і берези підступали до самих порогів. Хатки тулилися на пагорбі поблизу Устимової гори, а з другого боку внизу гомонів швидкий бурчак, за яким починався густий пригустий ліщинник. З першими морозами кислички й дикі грушки падали в бурчак, від чого він яснів і дивно пахнув. У тому бурчаку хуторяни викопали криницю, з якої пили воду. Хат у Шептунах ніколи не замикали. А що до найближчого села було дві години ходу, то бували там рідко. Навіщо бити ноги чи морити коней, коли можна обійтися без того? Їхні діти восени та озимку жили при сільській школі у старій хаті. До них була приставлена баба, яка варила їсти і тримала порядок. Півтора десятка дворів серед лісу, стайня та клуня, де тримали колгоспних телят